«Нічого не хочеш робити! Твоєму боярину скажу, він тебе киями у яму, в поруб!» Теодосі, нічого не відповівши, знизав плечима, недобре посміхнувся. Накричавшись, Судислав махнув рукою, «Іди!» Теодосі вийшов, не поспішаючи. «Що робити з цим холопом? Нічого не боїться!» Та це ще пів біди, що не боїться. А от інших холопів зробить неслухняними. За півроку багато лиха натерпівся з ним Судислав. А про скаргу Володиславові так тільки для остраху сказав. Згадавши про це, Судислав приклав долоні до лоба. Сказати Володиславові, як скажеш цьому лютому дикому кабанові, він може й не повірити, розпитає Теодосі, а той наговорить. Небезпечний холоп. Фу, голосно зітхнув Содіслав. Добре, що Володислав далеко, та ще коли повернеться, доки тут княгиня Мирослав не маємо ходу до Галича, а коли їх удасться прогнати, підійшов до дверей, накинув гачок потім знову повернувся до божниці і тільки встиг покласти один хрест, як у двері хтось постукав. Судислав не відповів, продовжував хреститися. Губи задряжали, засіпалися штоки. Прокляті холопи не дають з Богом на одинці побути. Так заведено, в Судислава, ніхто не має права тривожити господаря, коли він у світлиці молиться. «Стукіт» повторився. Певно, трапилося щось, коли настирливо лізуть. В інший час лаявся в Судислав. Тепер не можна ніч, та й невідомо, хто проситься. Відкинув гачок, штовхнув ногою двері. Перед ним схилився служник, колишній чернець Онофрій. — Милостивий боярине, не гнівайся на мене. У ворота хтось стукає, не пускав я. Та він безстидними словосами хулити мене почав. Говорив власи на голові обірви. Судислав мовчки показав на одяг. Йонофрій похабцим подав шапку і кожух, відчинив двері на ганок. Сін не влетів снів, вдарив обличчя Судиславові. Він нахилився і ступив на східці. Вітер біснувався, мов скажений звір, шарпав поле кожуха, намагався зірвати шапку. Судислав наблизився до воріт і підняв вічко, Обережно спитав, «Хто?» До вічка не нахилявся, Бо міг і злочинець бути та вдарити в обличчя, Ніби з під землі долетів хриплий голос, «Судислави, це я! Відчини ворота!» Руками мухіть спустила вічка. Судислав затрусився, «Йодофрій, борзо, ворота відчиняй! Все, хто там є, помагайте!» Два служники, напружуючись, довго витягали дубову сволочину, що неї була приперта ліва половина воріт. Заскрипіла дверина, і через поріг мало не впав подорожній, замотаний поверх кожуха ведмежу шкуру. Він владним голосом просичав, Не хоч і повертайтесь, хлопи, швидше відчиняйте, бо соньми треба в'їхати!» І обернувшись, сказав комусь, «Іди сюди за мною!» Судислав, штовхаючи у спину служників, вклонився прибулому і скинув шапку. «Ти що? Не треба!» — гримнув зневажливо гість. «Ще застудися! У світлиці привітаємося! А ви, собаки, скоріше зачиняйте!» — крикнув на служників. І ті, що похапливіше, почали повертатися біля важких воріт. Гість, впевнено, ступав по двору, знав тут добре кожну стежку. Сінях довго обтрушував сніг з ведмежих чобіт, кашля влаяв служника за те, що той непоклапно кожух знімав, і увійшов у світлицю. Його супроводжував низького росту чоловік, теж одягнений у кожух. Ну, а тепер, Судиславе, вітатися можна. А то надумався на дворі при всіх, щоб кожен холоп пізнав мене. А це бачиш хто? Це боярина Юрія Син. Теж Володиславом називається. Судислав за метушився по світлиці. Сідайте, дорогі гості, звідки і куди? Вельми нетерпеливий який. Скільки разів говорив тобі, ніколи не куди, кайто не врочиш. Ти ліпше піди на двір, та хлопам не кажи, щоб язик прикусили свій. Ніхто не мусить знати, що гості в тебе. Ненадовго сюди я поїду знову. «Поїду, — заскривотав він зубами, — та повернуся!» Поки Судислав вибігав на двір, гість скинув з себе хутряний охебень, розтибнув кольчугу, стягнув її з себе. Його супутник мовчазно допомагав йому. Господар застав гостю навіть босого. Змерз, Ще ніколи так не їздив! Мислив, що вже й не доїду!» «А чого ж у таку хурдиву поїхав Володислави?» «Невже?» – та гість не дав договорити, розреготався. «Люди мовили, що ти хитрий, Судиславе, а я бачу, помиляються вони. Та невже в ясну погоду я б їхав до тебе? Така погода, як сьогодні, тільки й до душі мені. Ніякої собаки ніде не побачиш». Гість сів, підставляючи спину до печі. Судислав ще більше знітився. Він завжди почував себе ніби зв'язаним у присутності, Володислава Кормильчича. Я тут ще й злякався, хоч би ніхто не довідався про такого гостя. Молодий Володислав сидів мовчки, не встрявав розмову. «Чого ж ти не частуєш? Гості змерзли, як пси на рідці, а ти по світлиці бігаєш і нічого не обіцяєш», – невдоволено озвався Володислав Кормильчич. Судислав вискочив у сіне, а звідти до жінки. Вона не спала. Їй цікавило, хто б міг у таку пору приїхати. Тільки роздявила рота, щоб спитати чоловіка, як він перебив її, буркнувши сердито, «Вставай вечерю, готуй!». Повернувшись до світлиці, збентежений судислав уже не насмілювався розпитувати гостя.